27. fejezet. Amint az ajtó becsukódott, Poáró mentegetőzve nézett rész felé. Remélem, beleegyezik, barátom. Szokatlan eljárást tudom, de hát mindig nagyra becsültem a boldogságot. Az enyémet nem becsülte sokra, morgott az ezredes. Ez a jön fill? Bevallom, nagyon megkedveltem, és ő szereti azt a bolond fiatalembert. Összeillő párocska. A leányban megvan az erkölcsi szilárdság, ami a fiúból hiányzik, és Tim édesanyja is szereti őt. Minden a legtökéletesebben passzol. Ezt a házasságot szépen nyélbe ütötte, mosolyogott Rész kissékényszeredetten. Isten és Erkülpoáró előtt ők egy pár. Nekem már csak szemet kell hunynom a bűncselekmény fölött. De hiszen már mondtam önnek, Monami, hogy mindez csak feltételezés volt részemről. Rész hirtelen elvigyorodott. Jól van, hát? Végül is nem vagyok én rendőr, vagy mi az ördög, Istennek hála. Ez a bolond fiú most már egyenesben van, a leány pedig mindig is egyenes volt. Most viszont követelem, hogy immár rólam is gondoskodjék. Türelmes ember vagyok, de az én türelmemnek is van határa. kivele, tudja, ki követtel a gyilkosságot vagy nem? Tudom, mondta Poirot. Akkor mit kerülgeti a forrókását? Úgy gondolja, hogy mellékes apróságokra pazarolom az időt csupán szórakozásból? Ez bosszantja magát? Szó sincs róla, barátom. Egyszer részt vettem egy archeológiai expedíción, és megtanultam ott valamit. Amikor egy ásatás során előkerül valamely lelet a földből, először is rendkívüli gondossággal megtisztítják. Lesöprik róla a maradék földet, itt-ott óvatosan lekapargatják egy késsel a rátapat agyagot, míg végül szemük elé tárul a tárgy a maga valójában. Csak ekkor rajzolják és fényképezik le, mikor már semmi idegen anyag nem zavarja őket a munkában. Én is épp ezt teszem most. Eltávolítom az idegen anyagot, hogy láthassuk az igazságot a maga tiszta, ragyogó mi voltában. Jól van, bólintott rész. Lássuk hát a tiszta, ragyogó igazságot. Nem Pennington a tettes. Nem is az ifjú Elerton. Feltételezem, hogy nem is Fleetwood. Hajjuk, Maga szerint ki volt az? – El is mondom rögtön. Kopogás hallatszott az ajtón. Rész elfolytott egy káromkodást. Beszner doktor és Cornélia léptek be. Cornélia izgatottnak látszott. – Ó, részezredes! Miss Bowers most mondta el, mi történt Marinivel, Hiszen ez borzasztó. Miss Bowers azt mondja, már nem tudja egyedül vállalni a felelősséget, és mivel én a családhoz tartozom, beavatott – – Először el sem hittem, de Beszner doktor csodálatosan elmagyarázott mindent. – Ugyan, ugyan, szerénykedett a doktor. Olyan kedves volt. Elmondta, hogy az ilyen emberek nem tehetnek róla, hogy lopnak. Ő kezelt is kleptomániásokat a klinikáján, és azt mondta, hogy a betegségük mélyen sokszor neurózis rejtőzik. Cornélia rajongva ismétel el, amit a doktortól hallott. Mélyen a tudatalattiukban van, sokszor valami apró esemény okozza, ami még gyerekkorukban érte őket, és ő meggyógyítja ezeket az embereket úgy, hogy segít nekik felidézni azokat a kis eseményeket. Kornélia elhallgatott, majd vette egy nagy levegőt, és folytatta. Azért én rettentően aggódom. Mi lesz, ha tudódik? Borzasztó lenne, ha New Yorkba is eljutna a hír, minden újság erről írna. Már és édesadám és mindenki soha többé nem járhatnának emelt fővel. Ne aggódjon, sohajtott rész, ez itt a titkok háza. Hogyan mondja? Úgy értettem, hogy a gyilkosságon kívül mindenről hallgatni fogunk. Jaj, micsoda megkönnyebbülés, csapta összekezeit Kornélia. Már annyira aggódtam. Cornélia kisasszony, csodálatosan intelligens és lelkű teremtés, paskolta a leányvállát szívélyesen az orvos. Ugyan kérem, ön túl kedves hozzám. Paró mormolva közbeszólt. Látta valamelyikük mostanában Mr. Ferguson-t? elpirult. Nem láttam, de már sokat beszél róla, úgy tűnik, az a fiatalember igen nemes születésű, megvallom, nem vettem észre rajta. A ruhái egyszerűen rémesek. Egy pillanatra sem gondoltam, hogy jól nevelt ember volna, mondta a doktor. És ön mit gondol, madmazel? Én? Nos, szerintem teljesen őrült. Poirot az orvoshoz fordult. Hogy van a betege? A, a beteg határozottan jobban van. Éppen most nyugtattam meg Freiline Belfort is. El nem tudják képzelni, mennyire kétségbe esett, csak mert a fiatalember egy kicsit belázasodott. Természetes, hogy belázasodott az a csoda, hogy csak ennyire. Hiába, falusi fiú, a szervezete erős, mint egy bivaié. Szinte meg sem érzi a sebesülést. Az érverése erős, és a testhőmérséklete is csak kevéssel, magasabban normálisnál. Végül sikerült elérnem, hogy az ifjú hölgy felszárítsa a könnyeit, de azért ez nevetcséges, nevetséges, nyitvar. Egyik percben rálő, a következőben meg teljes kétségbeesésbe zuhan egy kis hőemelkedés miatt. Tudja, borzasztóan szereti ezt a férfit, mondta Cornelia. Ah, oh, ez akkor is értelmetlen. Ha ön szeretne egy férfit, rálőne valaha? Dehogy? Hiszen ön annál értelmesebb leány. Egyáltalában nem szeretem a lövöldözést, tette hozzá Kornélia. Persze, hogy nem, kedvesem. Ön finomérzésű leány. Akkor hát nincs akadálya, hogy beszéljünk, Mr. Doylan, ugye? szólt rész. A sürgöny miatt szeretnék kérdezősködni. Beszner doktor úgy nevetett, hogy rászkódott bele az egész teste. Ha, <gül> az kitűnő eset volt! Nekem is elmondta dojn, krumpli, articsóka, póréhagyma, <gül> pardon! Rész ezredes egy kiáltással felpattant a székéből. Mi csoda? Tehát ő az, Riketti végignézett a többiek értetlen arcán. Ez egyfajta új kódrendszer, délafrikai lázadók használták. A táviratban a krumpli gép fegyvert, az articsóka anyagot jelent, és így tovább. Riketti éppen annyira nem archeológus, mint én. Nagyon veszedelmes agitátor, akinek több gyilkosság terheli a lelkét. Valószínűnek látom most már, hogy ő volt a gyilkos. Ha a Mrs. Doyle elmondja előttem, mit olvasott a sürgönyben, neki végeztek. Poáróhoz fordult. Igazamban? Riketti az emberünk? Nem, mondta Poirot. Riketti az az ember, akit az ezredes úr keres. Mindig sejtettem, hogy valami nincs rendben bele. Túlságosan is jól játszotta a szerepét. is archeológus volt, semmi más emberi vonást nem mutatott. Kis után folytatta, de nem ő öltte meg Madame doyle már régebben ismerem, hogy úgy mondjam, a gyilkos egyik felét, és most már ismerem a másik felét is. A kép összeállt, de meg kell érteniük, hogy bár tudom, mi történt, sajnos nem tudom bizonyítani. Elméletileg megfejtettem a rejtét, gyakorlatilag viszont nem sokra megyek vele. Egyetlen reményünk maradt egy beismerő vallomás a gyilkostól. Beszner doktor kétkedve vállat vont. Az valódi csoda lenne? Szerintem nem, felelt Poirot. Legalábbis nem ezen körülmények között. Mondja már meg, ki volt kiáltotta Kornélia. Poiro végignézett hallgatóságán. Rész ezredes cinikusan mosolygott. Beszner még mindig kétkedve bámult rá. Kornélia elnyílt ajkakkal izgatottan leste őt. Ha meghallgatnak szívesen elmondom, egy kis hiúság bennem is van, jó lesik, ha mások is látják a munkámat, és azt mondják, no hát milyen brilliáns ez az erkülpoáró." Rész felemelkedett ültében. Nohát, akkor lássuk, mennyire brilliáns ez az erkülpoáró." Poáró szomorkásan rázta meg a fejét. Hogy az elején kezdjem, rettenetesen ostoba voltam. A pisztoly vezetett tévútra. Madmazeldő de Belfor pisztolya. Miért nem maradt a pisztoly helyszínen? Hiszen a gyilkos szándéka nyilvánvalóan az volt, hogy ő ráterelje a gyanút. Akkor miért vitte el a fegyvert? Ostobaságomban egészen fantasztikus magyarázatokat találtam ki. Pedig a valódi magyarázat végtelenül egyszerű volt. A gyilkos azért vitte el a pisztolyt, mert kénytelen volt elvinni, mert nem volt más választása.